«Ідете?» «Так, треба». «От, Клавдія Петрівна, тут поки що на перші видатки. Треба б іншу квартиру і взагалі...» «Я кладу конверту з грішми на стіл і виходжу в першу кімнату». «Ступаю вже не на вшпиньках». Клавдія Петрівна простоє за мною і так само обережно та безшумно зачиняє двері. Зупинившись біля порогу, вона притуляє голову до двірка і починає стиха плакати». «Ну от, це вже зайве, з досадою кажу я. Бувайте здорові, Клавдіє Петрівна, я не маю часу. Вона не бачить моєї простягненої руки і плаче ще дужче. Та в чому річ? Через що сльози? Плакати треба було раніше. Ну, до побачення, мені треба. Плач переходить уже в тихі ридання». По кожній моїй репліці він побільшується. Клавдія Петрівна виймає звідкись із-за ковні хустку, притуляє її до лиця весь час, здригоючи плечима й головою. Це незрозуміло й нудно, Клавдія Петрівно. У чому річ, скажіть, принаймні? Новий вибух ридань і тільки один згук «О-о-о-о». Ну, я йду. Повертаюсь і рішуче простою до дверей. «Почекай, мокро!» – схлипуючим шепотом говорить Клавдія Петрівна і похабцем обома руками, як діти, витирає хусткою лице. «Тільки, будь ласка, без сліз і загадкового мовчання на мої слова. Коли ви хочете щось сказати, то на це є людська мова. Я вас слухаю». Клавдія Петрівна довго і помалу крутить головою, не кажучи ні слова. Потім гунявим от сліз голосом говорить «Як це жорстоко! Завіщо!» «Що жорстоко?» Вона крутить знову головою. «Мене цей рух невідомо, через що страшенно дратує!» «Та що ж жорстоко? Кажіть же нарешті!» «Хіба, хіба неодмінно необхідно почувати таку жорстокість, ворожість, ненависть, огиду?» Ну, хай до мене. А до нього? Навіщо? Завіщо? Огида? Ненависть? Звідки ви це взяли? Ніякої ненависти у мене нема. Навіщо вигадувать? Бог зна що? Не розумію. О, я вигадую, я вигадую, гірко всміхається вона. Клавдія Петрівна, ви писали, що нічого не хочете від мене. «Нічого не вимагаєте! Навіщо ж ці претензії?» – Клавдія робить здивоване лице. «Претензії? Я претензії? Я смію мати якісь претензії? Які? Коли? Я претензії?» «Випадкова любовниця, хвилева примха, викинена як ганчірка! Я претензії?» «А через що ж сльози?» «О, не через що!» Так, від радости, від життя, від щастя. Чого ж мені? Мені дали грошей, прийшли подивитись. Чого ж більше? А ви ж чого сподівалися? Раптом почуваючи вибух жагучої люті, роблю я до неї кілька кроків. Чого? Що я завию від захоплення? Що ви обманули мене? Так? Я обманула? Жахом. Театрально, як мені здається, відкидається вона до стіни. «Так, ви обманули мене. Тепер я це бачу ясно. Ясно, чортяка, бери! Яке ти мала право родити дитину, коли ти знала, що я не хочу мати з тобою дітей? Яке? У тих хотіла? Так і відповідай же за них! Я не свідомо. я мені все одно. Хто тебе знає?» «Ти взяла на себе! Ти повинна була все зробити! Все!» «Давіть умерти? А дай спокій! Дев'ять-десять відсотків жінок роблять це і не вмирають, а ти неодмінно померла б! Ти не хотіла гробити! Ти обманювала і себе, і мене! Ти сподівалась прив'язати мене до себе цією дитиною! Так, так, але вибач, це тобі не вдасться!» І от у чому твої претензії. Розумієш? От через що ти плачеш. Через те, що я не впав у твої обійми і не признав, що тепер уже нікуди ніколи не піду від тебе. Ні, ти помилилася. Дитина ця тільки твоя. Я не винен. Я не винен за її існування. Я не хотів її. Мене обдурено, обікрадено, знасилувано в ній. І я не хочу, чуєш ти, не хочу признавати цього насильства і то вже слабоволість, що я дав тобі грошей. Навіть цього, а несамовито скрикує Клавдія і, шаснувши чорним подолом сукні, вихорем повертається до дверей, шарпає їх. Вривається в спальню і миттю вилітає звідти з конвертом в руці. Станувши на порозі й невдало розмахнувшись, вона з усієї сили кидає нею в мене. Конверт об'є мене в груди і падає під ноги. Я повертаюсь, виходжу в коридорчик, здіймаю з кілка кожух та шапку і виходжу з ними на сходи. За собою я чую галас, ридання... Тупотіння ніг у кухні і ще ледве чутний, жалібний і ніжний згук, від якого мені тривожно б'ється серце. Я одягаюсь на сходах і сходжу вниз. Калоші я забув. У кабінеті прибрано, лямпа горить. У фотелі сидить шапочка без шуби, темній сукні, гладенько зачісана, так, що навіть волосся не в'ється круглиця. Коли я входжу, Знаючи вже від Миколи, що прийшла Шапочка, вона помалу підводиться на зустріч і пильно з-під лоба дивиться на мене. Я твердо підходжу до неї, беру одну руку її, потім другу, міцно стискаю їх і кажу. Ну, Шапочка не розуміє, чого я хочу від неї, і нерішуче боязко усміхається. Рівна ціра блідість її робить очі великими і темними. Вони дивляться вже не по-дитячому, не з-під лоба, а одверто, широко, з хвилюванням і зляканим чеканням. «Що з легким непорозумінням?» – каже вона. «Ви не знаєте, що?» «Ні? Вам треба казати? Пояснити?» «Га? Десь усередині себе я сам дивуюсь, як владно, упевнено говорю тепер з нею». «Через що?» Шапочка теж, мабуть, дивується, але кориться цій владі, не віднімає рук і дивиться, підвівши до мене очі так само широко, несміло прохаючи. Її руки холодні, безвольні, вгинаються від моїх потисків. Я кладу їх собі на плечі і низько нахиляю лице до Шапочки. «Пояснити?» «Ага», – з погрозою пошипки кажу я. Шапочка мовчить. Її очі близько-близько від моїх. Я бачу зеленкувато-сірий ірис з крапками, трикутничками в оку баньку. Бачу під нижньою повікою зворушливі, синяві, злегка випнуті скули, де трохи ластовиння. Все таке знайоме, рідне, хвилююче. Моя шапочко. І ці слова вириваються в мене з такими нотками ніжності й болю що я сам здригуюсь від них. В її очах миготить здивування. Вона ж не знає, що це її ім'я. Найближче мені. Найдорожче. Яка шапочка, ледве чутно питає вона, а її очі вже розуміють. І потуплюються, бо вже щось бачать на моїм лиці. Тоді я весь холодіючи обвиваю руками її спину і тихо пригортаю її до себе. Намить Скидаються на мене повні страху очі, і я почуваю під своїми губами її шорсткі, дуже гарячі й м'яко уступливі губи. Від цієї шорсткости в мою голову кидається кров з гудінням і дзвоном. Її зуби торкаються моїх. Я відриваюся від неї, і почуваючи, як мною хитає, йду до канапи. На грудях я ще чую слід від її рук що безживно суваються з моїх плечей, а на губах гарячу шкоринку губ.